Сусіди намагалися повести між собою розмову, але з того, попри їхні найкращі наміри, нічого не виходило. Важливі проблеми не давалися до обговорення, а люди так хотіли розважити душу. Нарешті по справжньому вибалакатися, сказати все, що засіло в печенках, що накипіло на серці і то на повен голос щоб ні на що не зважати, заявити голісеньку правду, показати людину такою, як вона є, хотіли, але не могли. Тут і там прослизали образи невдалої кар'єри, зруйнованого шлюбу воно того чоловіка, з розумною, масивною головою і м'якими, можна навіть сказати, тендітними руками, нібито якийсь клопіт із сином, якого не влаштовує батькове минуле. Дві жіночки в норкових хутрах у світлі від карбідових ламп обидві справляють усе ще вигідне враження. Нібито втратили віру, не зрозуміло тільки одне. Віру в що саме? Ми ще нічого не знаємо про минуле чоловіка з масивною головою і про те, якого клопоту завдає йому син через те його минуле, та й не про це мова. А загалом усе тут нагадує, ви вже даруйте Оскареві за таке порівняння, курку, яка хоче знестися, тужиться, тужиться, а? Отак. У цибульному погрібці люди марно тужилися доти, доки Шанкар Шму з'являвся ненадовго в своєму особливому шалику, вдячно вислухав радісні охи та ахи, що лунали з усіх боків. Потім зникав на кілька хвилин за портьєрою в кінці погрібця, де були вбиральні комора, зникав і знову виходив. Але чому, коли Шинкар постає перед своїми відвідувачами вдруге, його вітають, може, з полегкістю і ще радіснішими ахами? Ось господар цього успішного нічного заходу зникає за портьєрою, бере щось у коморі, тихенько гримає на служницю убиральні, що сидить і гортає часописа з картинками. Знову вступає за портьєри, і всі зустрічають його радісними вигуками, як спасителя, як доброго дядечка чудодія Шму виходив до зали з кошиком на руці. Кошик був накритий синьо-жовтою картатою серветкою. На серветці лежали дерев'яні дощечки – Вирізані у вигляді свиней і риб. Ці чистенько вишарвані дощечки шму роздавав відвідувачам, устигаючи робити всім поклони і казати компліменти, які наводили на думку, що його молодість минула у Будапешті і Відні. Шинкарева усмішка нагадувала усмішку копії, зробленої з копії – Нібито справжньої, монне лізи. Однак відвідувачі брали ті дощечки вельми поважно. Дехто ними навіть мінявся. Одному був до душі профіль свині, а інший, чи інша, коли це була жінка, перед звичайною домашньою свинею надавав перевагу сповненій таємничості рибині. Люди принюхувалися до своїх дощечок, крутили їх у руках і так, а Шанкар Шму, обійшовши і відвідувачів на галереї, чекав, поки всі дощечки нарешті вляжуться на столах. І тоді, і всі серця завмирали в очікуванні, тоді він, чимось нагадуючи Чародія, Скидав з кошика серветку, а кошика накривала ще одна серветка, а на ній лежали здалеку непомітні для ока кухонні ножі. І як дотишму обходив відвідувачів з дощечками, так тепер він обходив їх з ножами. Однак цей другий обхід він робив вже швидше, поглиблюючи напруженість, яка давала йому змогу наганяти ціни. І вже не сипав компліментами і не дозволяв мінятися ножами. Тепер його рухом була властива добре розрахована поквапність. Готово? Увага! Гоп! Вигукував він, зривав з кошика другу серветку, запускав у нього руку і виділяв, наділяв, розподіляв між людьми, щедро всіх обдаровував, забезпечував своїх відвідувачів, роздавав їм цибулини, золотисто-жовті цибулини, такі, які трохи стилізовані були в нього на шалику. Звичайні зінькі цибулини, бульбоплоди. Не цибулини тюльпанів, а цибулини, що їх господарки купують додому, цибулини, що їх продають городниці, цибулини, що їх садить і вибирає селянин чи селянка чи наймачка, цибулини, що їх намальованих більш чи менш реалістично можна побачити на тюрмортах голландських мініатюристів. Отакі цибулини розносив Шинкар Шму своїм відвідувачам. Поки кожне одержувало свою, поки ставало чутно лише як гуготять чавунні буржуйки та співають карбідові лампи, отака тиша западала після цього великого роздавання цибулин. І тоді Фердинанд Шму вигукував: "Прошу вас, пані і панове!" і закидав один краєшалика за ліве плече, як це роблять лежварі перед спуском, і цим давав знак. І відвідувачі заходжувалися чистити цибулю. Кажуть, цибулина сім свиток на себе накидає. Жінки-чоловіки роздягали цибулю кухонними ножами. Кожне скидало з головки першу, Третю – світло, золотисто, жовту і ржаво-буруче, правильніше сказати, цибулячого кольору лушпинку. Чистили далі, поки цибулина ставала схожою на скляну, ставала зеленуватою, білястою, вологою, водяво-липкою, пускала сік, пахла цибулею. А тоді всі починали її кришити, як кришать цибулю, кришити хто як умів на кухонних дощечках, що мали форму свині черебини, кришити в один бік і в другий аж сік бризкав чи просто насичував собою повітря. Чоловікам літнім, котрі не вміли тримати в руках кухонного ножа, доводилося дуже пильнувати, щоб не врізати собі пальця, але дехто однаково різав і навіть не помічав цього. Зате жінки могли показати, на що вони здатні. Не всі, звісно, а лише ті, котрі вдома поралися на кухні. О, хто-хто, а ці знали, як треба крешити цибулю, скажімо, до смаженої картоплі, чи до печінки з яблуками і з цибулею – кружальцями. Проте в цибульному погрібці – ні картоплі, ні печінки не було. Їсти тут взагалі не давали. А хто був голодний, той нехай йшов би кудись інде. До тої ж таки рибки, а не до цибульного погрібця. Або тут тільки кришили цибулю. А чому? А тому що цей погрібець так називався і був погрібець особливий, Тому що цибуля – Накришена цибуля, якщо гарненько придивитись. Але відвідувачі цього закладу вже нічого не бачили. Чи то так? Декотрі з них вже нічого не бачили. З у них текли сльози. І не через те, що серця у них були такі переповнені, адже ніде не сказано, що коли переповнюється серце, то за одразу течуть сльози. У декого з ними текли, і досі нічого не виходить. Надто, якщо взяти останнє чи передостаннє десятиріччя, тим то наше сторіччя колись назвуть сторіччям без сліз, хоча повсюди стільки страждань. І саме через те, що забракло сліз, Люди, котрі могли собі це дозволити, ходили до цибульного погрібця, де Шанкар подавав їм кухонну довщечку, свиню черебину, кухонну ножа за 80 пфенігів і звичайнісіньку садово-городню столову цибулину за 12 марок. І вони кришили її дрібно-дрібно і ще дрібніше, поки цивулячий сік доводив їх до того, до чого ж він їх доводив. А доводив він їх до того, до чого їх не міг довести цей світ і всі страждання в цьому світі, до повної людської сльози. І вони плакали, нарешті вони плакали. Знову плакали. Плакали не просто так, плакали нестримно, плакали ревно. Тут сльози текли річкою все змиваючи, мов рясний дощ, мов дрібна роса. Оскарові спадали на думку розчахнуті шлюзи. Повінь рвала греблі. Як же вона все ж таки називається, ота От річечка, яка щороку виходить з берегів, а уряд проти цього палець у палець не вдарить? А вже після такого природнього явища за дванадцять марок і вісімдесят фенів, у людини, що виплакалася.